As jy so pas ingeskakel het, dan kan ek sê as by die rechte plek hoor, jy sê by netradio.sa, netradio.sa, ons webwerf, adres is www.netradio.sa.co.za En is altyd die goeie gedachte as o mens liefgeword het vir die radio, dat jy my op die kie daar op jou webblad gaan rondkrap, rondblijg en kyk na al die mense wat uitsaai, daar is prachtige, wonderlijke mense daar, met prachtige, interessante, programme wat hulle uitsaai en wonderlijke stemme daar en daar is ook een faciliteit wat ons archief het potgooi genoem word <coughs> verskoontog en uh, die faciliteit is daar beskikbaar dat indien jy nou na een program soe geluister het en jy kon nou nie een of andere reden nie inskakel nie dan is dit daar beskikbaar op pot gooi, by pot gooi, in pot gooi. So loop 'n bietjie rond, kyk 'n bietjie rond en dan gee jy ook die informatie aan ander mense deur want ons wil graag hê dat jy indien jy 'n nou hou van die program, ander mense daarvan vertel, nooi hulle uit, gee hulle die webadres. Al die inligting is daar en So word ons allemaal groot maaikies hier recht oor die ganse wereld, want ons het ons die voorrecht met een internet radio, dat hier die golwe dwars oor die ganse wereld uitgezaak kan word. Maar ons begryp ook as gevolg van die is allemaal nie in die selwe tyd kan luister nie, so daarom potgooi en voorrecht om na die tyd dan na een program te luister. Indien en jy enige probleem het met my programma om dit te kry, uh, wat alreeds uitgesaai is, stuur vir my net jou e-post dan stuur ek vir jou Google Drive link, en dan luister jy jy heerlik na die tyd. Maar dis beter om somme nou, jy weet, in te skakel die tyd uit te koop. My programma is gewoon ek 7 uur tot 8 uur. Behalve by donderdag, sy ek nou nie uit nie, want my stem moet bykie rust krym. Een van my collega's hier op die radio het vir my gesê, ek hoor my stem. Ek moet bykie meer muziek speel, maar ek krij dit nog nie recht nie, ek sal probeer hoor. En vir daar die rede dan, groet ek jou. En sê vir jou, baie, baie, baie welkom man, jy is verskrikkelijk welkom. As jy die tyd kan uitkoop om te luister op sondag aand, 7 uur, na ons program, Stem van Hoop. Dan is dit vir my een riem onder die hart dat jy doen Enerzijds wil ons, indien daar enige gebedsversoeken is, daarvoor bid Anders gaan ek maar voort met die onderrug Rondom die tempel En ons tyd van meditatie daar boob die berg Ek gaan jou weer nooi om saam met my daar op die Taborberg te gaan sit Taborberg, as jy een kaart achter in jou bybel het, die meeste van die bybels goeie bybels, het daarom een kaart achter van die Nieuwe Testament en van die ou Testament en minstens, denk ek, Paulus zendingreise. Dan as jy op die Nieuwe Testament gedeelte kyk, so aan die rechterkant, so jy sien, uit die noorde af loop die Jordaan rivier, So, gewoon ek in die rechterkant van die kaart en recht in die middel omtrent van die kaart van Israël sal jy die bergtabor meer aan die westekant sien aan die westekant van die kaart Tabor dit is ook die berg van verheerliking of in die Engels, Mount of Transfiguration en ek nooie dan om saam met my daar op die berg te gaan sê, daar is een prachtige mooie kerk ook daar gebouw, Basilica as as een keer daar was, dan onthou hier was vredelijk vastgeleid dan by een mens want het is een, een mooie purenkie daar, rechtboe op hier die prachtige mooie berg en as o mys is nou afkyk in die oostelike richting dan kan ek vir jou bykie een panorama geef van dit wat ons mee bezig is dat jy kan lekker ontspan spanne wees die Heerese teenwoordigheid en die teenwoordigheid van Godse groot raadsplan en dis al wat jy veilig is, is binnen in Godse raadsplan kan dan nou vir jou gedeelte lees Dat jy kan sien, een mens is nie veilig, somme net hier op die aarde nie Maar binnen in Godse raadsplan, daar is jy baie baie veilig Daar is jy amper soos iemand wat in die ark geklimme destijds in die dag van Noah Mens moet net altyd in Godse raadsplan beweeg baie mense verstaan nou nie eindelijk juist die dilemma waarin die mens omself bevind nie, want mens moet eerst die bybel geloof. Je moet eerst tot geloof kom in God. En as jy in geloof God aanvaar het, dan aanvaar jy Jezus sy soon vir jy vir ons geskenk het in genade en barmhartigheid en liefde as 'n reddingstou vir ons hier op die aarde en my mense is in die wonder en wat, kom ons ons in die so diep in die moeilijkheid ons is baie baie baie baie diep en groot moeilijkheid van Adamse tyd af groot groot groot elende maar gelukkig weerhou die jyre sekere dinge van ons dat ons dit nou nie sien nie anders so ons aan vrees en bewing die jylle tyd gewees het maar het is beter om te kan sien en te weet wat aangaan, as wat jy moet toe die wereld gaan en door die leven gaan en die einde van die leven, dan is daar vir jou die verskrikkelijke ontnuchtering, daar God het altijd bestaan, ja Jesus was daar, maar nou is hy nie meer daar nie, want as jy eerst gesterf het is jou tyd van genade verby, my wil sê die menses bestem om eenmaal te sterf, ek kan nie twee keer sterf nie, eenmaal te sterf, daarna die oordeel so, en dag het ek gepraat met een vriend wat samen in die school nog was jare, jare laat had ek hom gesien, maar ek gaan ook nog nie sy naam noem nie. toe hy nou hoor, ek is predikant, toe begin hy nou so paar weisere daar met by te deel en sê, wel, hy het nou vir homself die ding so mooi uitgewerkt dat hy nou nie een probleem het hee, want hy glo in reincarnasie, hy sê, dit is een wonderlijke geloof, dat die mens nou hier sterf op die aarde, en dan word jy weer gebore, en jy het weer een kans om dinge recht te maak, en in een beter perspektief te kry, as daar dan nou dinge is wat van jou verwacht word, sê ek nie, ongelukkig is dit nou nie so nie, dit werk nie so nie, die mens is bestem om eenmaal te sterf, en daarna die oordeel. Maar nou, is iemand <coughs> dit nie wil geloen, dan kan jy ons ook nie forceer om te geloen. So terwyl jy so bieke rustig daarby, my kom sit, kom sit hier langs my, oor die berg daar, die bergtabur, en kyk so in die oostelike richting, en dan gaan ek jou sê, kom my mens daar sit, wat is die, die rede daarvoor, hoekom het die Heere baie van die dinge wat hy gedoen het, op berge gedoen, soos daar op die Sinaai berg, Mooses, sy disciples hier op hier die Tabor berg, die berg van verheerliking, Jezus op die Olijf berg gestaan het, en daar vandaan opgevaar het in die hemel. So ons sit op die berg, kijk op die berg. Ons zullen later, misschien op stadie, een beetje na meer na die berge kijk, maar ons kijk na net, ons nie meer van Godse reddingsplan kan verstaan. Nie. En terwijl ons nou rustig is en jy oeself rustig krij, luister ons net hier in my stem ook net iets probeer doen, na Amazing Grace van Anne Marie. Amazing Grace How sweet The sound That saved A wretch Like me I once Was lost But now Am found Was blind But now I see grace that time my heart to fear and grace my fears breathe Muister na Dr. Tini Eilerts, ek sa uit die van uit Aireni stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. Maar waar jy ook al vandaan inskakel, is baie welkom geweet Tania, jy is daar in Dubai. En ek sien, het lyk as of hier so twee, twee kletskamers aan die gang is. Uh, ek denk die een ontstaan is gevolg van advertentie wat ek by Facebook church, miskien moet jylle wat dalk nou nie daarvan weet nie daar is een faciliteit wat ek van gebruik maak webblad facebook fb church en het lyk vir my of van die luisteraars daarvan uit daar die gedeelte van facebook ook gesels Tania Aldersle daar van Dubai sy weet ek sy is nou daar bezig daarmee en uh, afvriendin Linda ook daar van uit Dubai en dan is daar ander mense ooral uit Suid-Afrika wat luister gereelde luisteraars, baie baie welkom en dan ook uh, my collega daar in Lamberts Bay Lamberts Bay, Cathy Lou Baie welkom Cathy is lekker dat jy ook inskakel en luister Lamberts baie daar is baie kreewe en jug, sy weet hoe baie hou ek van kreef en vertel sy my elke nou dan hoe wonderlik baie kreewe hulle daar braai en dan al wat ek kan doen is maar net my lippe af te lek en uh, so in my geest te sien hoe ons daar sit en kreef eet. Maar ons sit nou nie daar in Lamberts baie nie, ons sit nou hier op die bergtabort In Israël so man of meer in die, in die middel, die helfte En as o mys nou voor jou kyk <coughs> Kyk jy na oos, jy nou, in die ooslijke richting Dan is die rechts, kyk jy na Jerusalemse kant En linksop kyk jy so by verby Galilea verder op Na die berg Hermon, Hermon gebergd is en die Libanon en die Anti-Libanon gebergd is waar die sneeuw opval en al die sneeuw smel daar en dan gaan dit in klein stroompies in vorm dan die levens van Israel, die Jordaan rivier wat aan het waarsdeer loopt tot uit dit uit mond daar in die dode seer nou dit is recht oor Jerusalem dit reg recht oor die berg olijf, die olijfberg in maand of olives daar wil alles gaan eindig daar gaan Jesus op daar die berg gaan hy sy voet neersit en dan gaan hy een einde maak in al die dinge hier op die aarde waarvan ons nou hier beleef en wat ons moet deurleven ek wil net veel iets hier lees terwijl ons dan op die berg sit en kyk want dit gaan oor diepere inzicht gekom as nou juist daar sit. Ek lees hier in 2 Korinthus oor stuk 12 vir jou van 'n ondervinding wat Paulus meegemaak het en ek wil dit stadig vir jou lees en soebykie verklaar daar as dit moeilik dalk raak. Paulus sê van die eerste vers of dit is waarlik vir my nuttig. Dit is van my nie nuttig, jammer maar dit is nie nuttig om te roem nie want ek sal kom tot gezichte en openbaringe van die Heere dit is ge gezichte, is openbaringe die is wy soms aan mense, sekere dinge, soos wat hy nou kom en sê, maar gebruik nie die gedeelte van Mooses daar op die berg, sien hy wat die Heere van hom gewys het, die, die tempel lyk, like, die tabernakel dan, die tempel jy weet wat verskild tussen die tabernakel en te tempel, as man die een was opslaanbaar terwijl hy door die woestijn gereis het, en die ander was een permanente constructie aan hierdie syrim, en die Heer het vir hom gesê, hy moet baie nauwkeerig kyk na die voorbeeld wat hy vir hom op die berg daar gewys het, so nou, God het die berge nodig om iets vir die mens te wys nie, het is maar net om ons gewoon te maak aan die feit, dat daar is iets soos om, in die geesteswereld in te sien. En dit gaan ek nou vir u lees uit die ondervinding wat Paulus gehad het in 2 Korinties 12, van hierdie gezagde en openbaring, hy sê, ek weet van een man in Christus, 14 jaar gelede, terwijl hy hier skryf, was dit een ervaring wat hy beleef het 14 jaar gelede. En nou sê, <coughs> hy is nie seker van hoe hy dit beleef het, hy sê, of dit in die lichaam was, weet ek nie, of buiten die lichaam, hy sê, ek weet nie, God weet, dat so iemand weggeruk is tot in die derde himmel. Nou, ons weet nou van die himmel, die Hebreeuwse woord vir himmel is altyd in die meervoud, Shammahim, die heem wat jy daar achterhoor is, is een meervoud, manlik, manlik meervoud uitgang. So daar is, volgens die beskouwing in die skrif, dan drie jemmele, die eerste jemmele is die gedeelte net boek in die aarde, tot waar ek en jy nou kan sien, en dan is die tweede jemmele daar waar die jemmele lichaam is, waar ons ook nog nie alles kan sien, en ons maar die sterre som om sien, en ons, jy weet ons jy in die nacht opkik, jy sien eindelijk maar net ons eie melkwegstelsel, En daar is miljoene der miljoene van hulle. <coughs> en dan is daar nou die derde jimmel, en sommige mense denk, dit is nou nog verder as dit, nou dit is nie dit nie, dit is net een ander dimensie. Die derde jimmel is net een ander dimensie, kom ek verduidelijk vir jou, as jy eendimensioneel denk, dan denk jy op een plat vlak, dit wil sê lengte en breedte, kom ons denk oor on die oppervlakte van die tafel, jy denkt aan die lengte en die breedte, en sê nou maar, jy is nou een dimensionele wees, en jy is nou daar op die, op die oppervlak van die tafel, dan kan jy nie die oppervlak van die tafel sê, en jy kan niks bo kan sê nie, want jy kan die diepte dan sê nie, want dis dan nou drie-dimensioneel. So ons het hier vierde dimensie, wat dan die derde jammer genoem word, wat die vierde dimensie is, dis nie ver weg ergens nie, mense, Die somme net hier by ons, dit is net een dimensie. Om het weer veel verstaanbaar te maak, twee tweedimensionele wees wat net so op 'n oppervlak van die tafel bly en plat is en net lengte en breedte kan sien, as ek my vingers boek in die tafel hou, dan kan hy nou nie my vingers sien nie. As ek my hand laat saak en die vingers raak op die oppervlak van die tafel, dan kan die tweedimensionele wees net vijf kolliekie sien van die, waar my vingers nou druk kan ons nou nie hoogte sien nie, so die oomlik is wat ek my hand oplicht, dan is ek nou weg, dan sal die 2-dimensionele wees, nou nie my hand kan sien nie, my hand net bo boekant om, hy kan dit nou net nie sien nie. So die jimmel, derde jimmel, is ‘n vierde dimensie. is nie ver weg nie, dis maar net nie by ons. God kan enige oomlik in daar die vierde dimensie laat inzien. Maar luister nou, laat jy het nou verstaan, hoe kom God dit nie doen nie. Hy sê, ek weet van een man, of het nou aan die lichaam, buiten die lichaam was, hy sê, ek weet nie, God weet dit, ek is weggeruk in die paradies, so hy herhaal dit nou weer van ons, Hy het eers gepraat van die derde hemel, nou praat hy van die paradies, so dat hy stel die twee mekaar gelijk. Dis is typische parallelisme Die derde hemel is die paradies, dat hy weggeruk is in die paradies en onuitspreekelike woorde daar gehoor het, wat die mens nie mag uitspreek nie. Hy het dinge gehoor. Die Heere het in sy groot genade en barmhartigheid Paulus ingerik vir oomblik binne in hier die vierde dimensie in en hy kon die derde jimmel sien en hy kon die paradijs, want dis die selle plek. Ek kan jy onthou ook, Jezus aan die kruis, man wat langsom gehang het, sê, dank om hy as in die koninkryk kom, die sê, Jezus vondag sal die saam met die paradijs wees. Ons was in die paradijs, mens, ons gaan weer terug, so dis eerder, Van Eden tot Eden, het is die hele centrale thema van die ganse skrif, alles gaan centreer maar net daar rondom Alles binnenkant is die manier om daar te kom In die binnenkant van die bybel, so die bybel begin by Genesis, by Eden En dan sluit die skrif in openbaring weer af by Eden, so van Eden tot Eden en dis waar tussen ons beweeg tussen die twee polen, alles tussenin, gaan oor die weg van zaligheid, Godse raadsplan, vir my en vir jou, en as die mens nou nie, daarin geïnteresseerd is nie, daar gaan niks aan jou geopenbaar word nie, jy gaan niks sien nie, jy gaan niks weet nie, jy gaan maar so blind dier die lewe maar as jy graag wil weet, gaan die Heere vir jou wees, maar dit is nie sommer net so makkelijk nie, ek lees nog vir jou verder, van Paulus wat weggerik is en hy hierdie dinge gesien het waar oor een mens nie mag praat nie dat is baie goed wat ek ook verstaan wat ek nie sommer net met een kan praat ek is een lang pad met jou stap hy sê oor soe man sal ek roem maar oor myself sal ek nie roem nie behalwe in my swakjede Want as ek sou wil roem, sou ek nie dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat. Maar ek laat dit na, so niemand my hoor mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, Omdou nou Paulus het iets gesien wat geen mens eindelijk nog tevore gesien het nie. Die Heere aan hom openbaar het, vir een oomlik kon hy sien, maar hy mag nie daar oor praat nie, hy sien nou sien. Jou kom nie. Hy sien en dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my een doorring in die vlees gegeef. Wat is hier die doorring in die vlees? Kluister nou mooi. Een engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie so verhef nie. En jy sien, dit is nie so maar net so makklik, dat die Heere een mens hierdie dinge kan openbaar nie, want hy is groot vijand, mense, hy is een dief en hy is een roover, en hy is een moordenaar, en hy hou vir ons verskrikkelijk baie fijn dop, en die bybel sê hy het vurig begeer om ons as koring te syf, want hy het sy posiesie verloor, en hy gaan eeuwig saam met een derde van die engel en die hel wees, en hy weet wat hy alles verloor het en hy wil seker maak dat geen ander persoon dit sal ontvang wat hy verloor het nie daarom verstaan jy nou dat die bybel sê hy loop rond soos brullende leeuw hier op die aard en kyk wie hy kan verslind en hy kan het doen op verskyde maniere want hy het, hy het die hele spul koninkrykie hier toe Jesus slaag doop is, neem die heilige gees Jezus in, in die woestijn, om daar vir 40 dagen te vast, en in die einde van die 40 dagen te honger geword, te kom die duivel, en begin om versoek, en een van die versoekinge, het om op die hoë berg geplaas, sien nie, hoekom sit ons op die hoë berg, het om op die hoë berg geplaas, en hy wees om om in die oomblikse tyd, al die koninkryke, van die wereld, wees hy vir Jezus, Hy wees vir Jezus wat het die mens als verloor. Nou ja, dan nou mag jy dank, nou maar Jezus is God, weet hy nie al die goede. Nee mense, Jezus het omself ontledig. Dit is die kanoose theorie van die skrif, dat hy omself ontledig het, van sy Godheid en mens geworden het, totaal en al net soos ek en jy mens geworden het. Hy kon net stap van een plek na ander plek, net soos wat ek en jy dit doen hy moes eet, hy moes drank en my slaap en so meer en so meer. So die duivel neem om, en Paul Bergen, God het als toegelaat met die specifieke doel, gaan oor motivering, dat Jesus sou sien wat alles ver, op, op spel is, wat het die mens als verloor. Want Jesus moes die prijs daarvoor gaan betaal. En dit was die motivering, was hy motivering, dat hy vol hart het, tot die einde toe, kan jy omdou op die stadie met die verskrikkelijke strijdgaand, Jezus, sê, Vader, as dit u wil is, laat hier die beker by my voorbij maar nogthans nie my wil nie, laat u wil geskiet. Die duivel het omdaan oomlikse tyd al die dinge gewys, en hier sê, Paulus nou en hy vertel vir ons van ondervinding dat hy weggeruk is tot in die derde jimmel tot in die paradies en so hy om dan nie oor hier die voortreflikheid sou verhef nie, is daar een saak wat tussen die duivel en God afgespeel het namelijk dat die duivel as gevolg van die feit het Paulus hier die dinge gesien het dat Paulus nie hier oor sou praat nie en die duivel wil nie he, jy moet dieper inzicht te kry nie. En ek, en ek ondervind het myself, hoe die aanvallen op my lichaam toeneem, vooral wanneer ek hier kom sit. En het ek ook al vir jy gevra om vir my te bid, uh, specifiek vir my keel, as jy net vir die heren sal vra rondom my stembande, dat dit nou nie ingeneem, want as dit nou moet gebeur, dan kan ek jy praat nie, dan sal het nou ons nou nie help, dat ek probeer praat nie, want jy kan jy nie praat nie. Tywel wil so graag my mond toemaak, dat jy nie hoor nie. En as ek jy nou was, as ek jy jou skoene was, het jy hierdie tyd uitgekoop elke aand en jy kom sit en kom luister, kom kyk, of dat jy nie kan help as een motivering vir hierdie wetloop wat ons het nie, die wetloop wat Paulus ontbraat. Dit is een wetloop, hy sê, jy moet hardloop, so iemand wat wil wen, hy sê, want as jy nie wen nie, jy kry nie een prijs nie, nie die een wat wen, kry nie een prijs. En so gaan jy sê, die oordeel werk maar net so, daar is dag loon, en mense gaan dan ook daar loon ontvang, of hulle gaan skade luie maar om een te motiveer baie keer moet jy het die motivering nodig, het jy net iemand nodig om vir jou te help dat jy dinge kan sien, beter perspektief op dinge kan vorm, dat jy gemotiveerd is, want die duivel slaap nie mense en ek het amper bang om vir jou al hierdie goed te sê uh, want een mens kan so van niks kruk, ek en sê, maar as dit nou die geval is, wil ek eindig niks weet nie, maar ek sal so nie dink, dis baie wys om dit te sê nie, maar goed hy sê, praat van hierdie doording aan die vlees die Satan het een van sy engele gekry om om te slaan en nou sê Paulus, hier oor het ek die Heere drie maal gebud dat hy van my so wyk nou moet jy onthoud, dit lyk vir my na a voordierende marteling, wat Paulus, as het ware, doorgemaak het, en hier die engel van Satan, wat om in die gezicht geslaan het, en of dit het te houdende, peidiging, theoloog is nie seker oor wat het is nie, uh, daar word baie hier oor gespeculeer, wat precies hier die dooring in die vlees was, ons weet nie, ons weet maar net, is het Satan, of engel van Satan, wat Paulus in die gezicht geslaan, maar die vuist, En hier oor het hy die Heere driemaal gebid, dat hy van my zou so wijk, dat hier die engel van my zou so weggaan, wat om so gepijnig het. En kyk wat die, wat die Heere van hom gesê. En die Heere het van hom gesê, my genade is vir jou goed genoeg, want my kracht wordt in zwakheid volbring. My liever sal ek dus in my swakjede roem So die kracht van Christus in my kan woon Daarom het ek een beha in swakjede Kijk wat sê Paulus Wondert of jy die vers al gelees het en miskien al geskip het Daarom het ek een beha in swakjede In mishandelinge in noode, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil. Want as ek zwak is, dan is ek ster. Sê wat sê Paulus? Nie die versie, maar vir jouself onderstreep nie. 2 Korinties 12 vers 10 Daarom het ek een beha. Wat beteken het om 'n beha te heef? Jy wil sê, hou daarvan. Jy het een beha, sê koelteboom nou as dit warm is, of in a zwembad as dit warm is, of in a warm bed as dit koud is. Jy hou daarvan. Kiek wat sê Paulus. Ons kla oor al hy die goed. Daarom het ek een beha in swakjede, in mishandelinge, in noode, dit wil sê noodsituasies in vervolginge in benoudhede mense, ek hou nie daarvan om benoud te wees nie, ek moet jou sê, dis nie vir my lekker nie dis nie vir my aangename ondervinding ek hou nie daarvan om benoud te voel nie Soma, sê nou maar oor een ander situasie van iets wat nou bezig is om met jou of rondom jou of met die persoon uh, wat jy goed ken en met jy, vir wie jy omgee en daar is benauwdheid. Paulus sê, ek het een behaar na, en hy sê, om Christus wil. Want as ek zwak is, dan is ek sterk. Hoekom sê hy dit, as ek zwak is, dan is ek sterk? Omdat die Heere weet, van jou en van my en hy weet van dit wat ek en jou moet doen en as ons dan nou vervolg word, want Paulus is seker die voorbeeld van die mens wat die meeste vervolg is jy kyk na al sy sending reise, wat alles wat om gebeur het, naaktheid en benauwdheid en skabreek wat hy gelei het en uh, honger en dors en naak en die kleer het en skoud en, en so meer op die stadie op die daar uitgespoel op die strand nadat die boot wat hy gerei het skabreek gelei het en die hapie strand het hy om die kie warm gemaakt vir die vuur en hy het nou ookies gesoek om my mekaar te maak en terwijl hy die oude soek to pikke slang nog aan die vinger ook nie maak nie maar ons moet verstaan hoe kom dit plaas, want hier is een groot groot vijand en baie mense weet nie daarvan van het En hulle theologische ontwikkeling van die skrif, die duivel helemaal buiten rekening gelaat daar is te wat glat nie is, geloof die bestaan van die duivel en mens is hy nou nie bestaan nie weet nou vir Paulus hier so kom slaan dat hy nie so verhef oor hierdie openbaringe wat die heren vir hom gewaas het nie, so, goed, in kort is Ons sit nou hier bleker, hierboe op die Taborberg, hoe die berg van verheerliking is, en ons kyk af. En ek probeer nou vir een geruime tyd, as ek nie sê geruime tyd paar daad, dank ek, <coughs> probeer ek meer en meer te concentreer op die tempel, dat ons net bykie na die tempel kyk, en hoekom die tempel so belangrijk is, wat rol dit speel Die tempel staan helemaal totaal en centraal binnen in die skrif. Jezus is die tempel, jy sal in duid langs die tempel gestaan. Disciples het om zo'n toe geneem en van gewijs. En Jezus sê, breek die plek af en binnen drie dagen bouw kom op. Jy hoorde daar rond gestaan het, gesê, hoe kan die man sêke goed sê? Ons het 46 jaar lang kan hier die tempel gebouw en dan bedoel jy nou daar van hier hoorde sy mense. Hy sê, en hy sê, bou dit som in drie daag en so het hulle met hom gespot ook toe Jezus aan die kruis gehang en sê, jy wat sê, jy bouw, gaan som die tempel in drie daag opryg jy kan jyself nie van, van die kruis afkry nie maar as nou daar en beweeggneeks nou net hier by die tempel bezig Jesus het Jezus het homself in die tempel gelijkgesteld Maar die disciples het later besef, hy verpraat van sy lichaam, wat afgebrek is, toe hy gekruisig is en begrawe is, en opgestaan het op die derde dag, binnen drie daaf jy opgebouw het. So hy is die tempel, en mense Jezus is die tweede Adam, of die laaste Adam. Alles gaan van Adam dus tot Adam, van Eden tot Eden, van die eerste Adam tot die laaste Adam, Die laatste Adam kom, dan gaan hy alles kom herstel. Alles wat verkeerd geloop het in die dag van die eerste Adam, word in die dag van die laatste Adam weer alles totaal en al herstel. Die eerste Adam was veronderstel om te heers as een koning oor die skipping. Alles verloor, Jezus gaan kom en hy gaan as koning regeer vanuit Jerusalem vir 1000 jaar lang oor hier die aarde. en ons gaan saam met ons wees afhangende van wat in die oordeel met jou gaan plaas vind. en het gaan afhang van jou tempel en het gaan afhang wat in jou tempel is en ek het al pikie geconcentreer en net vir jou genoem dat die tempel wat Salomo gebou het het so 194 biljoen dollarse goud binnen in het gehad al die goed wat van goud gemaakt is 22 biljoen dollar sy salver daar, dan is daar kostbare edelgesteentes, wat ons bijvoorbeeld, ek weet nou nie, van ander nie, maar van die wat in die borstas, van die oe priester gehad, het 12 verskillinge van hierdie edelgesteentes, wat die 12 stamme van Israel verteenwoordig het. En nou sê Paulus vir ons, dat ons deel is van hierdie fondasie wat gelees Christus, van hierdie tempel, Jezus is die fondament Hy sê nou moet jy verzichtig wees hoe jy bou Of jy gaan bou met goud en silver en kostbare stenen Of jy gaan bou moet houd hoe jy stoppels het niks beteken En dan gaan die oordeel nou bepaal Wat het jy gedoen, waarmee het jy gebou En is al die goed gaan oor jou hart Ja gehoor iemand het een hart van goud, het jy dit al gehoor, het iemand dit al vir jou gesê, het iemand dit al ergens gelees, gehoor, of het jy dit al self gebruik van iemand gesê, die persoon, joh, die persoon het rechtige hart van goud, nou wat bedoel ons nou daarby, praat ons dan nou van die baramhartigheid, nee, van die goeie mens, as ons nou die woord goeie kan gebruik, kom uit die goedheid, van sy hart, of haar hart, die dinge, En nou het Jeremia vir ons la beloof oor ons hart, en gesê die hart is bedriegelik, bedriegelik is die hart oor alle dinge. En Jeremia self dan sê, Jere maak my gezond. En dis waar oor die hart oorplanting gaan, waar oor ons hier bezig is om te gesels en te praat, en dis die rede ook om ons te op die tempel, want ons met al die klein stikke by mekaar sit van die legkaart. Ons moet die tempel kan sien, En jy weet ons nou al waar het die tempel se oorsprong daar in die woestijn het hulle al begin waar die Heer op die Sinaieberg vir hulle gewaas het, Mooses dan hoe die tabernakel moet lyk, wat in die tabernakel moet wees, hoe dit aan mekaar gesit moet word totdat het in, in sy finale constructie daar in Jerusalem aan mekaar gesit is. En weet jy wat is dit? As jy nou jou oog nou so so hou ons kyk nou so En ons kyk na die volk Israel wat so uit Egypte, Egypte wat een symbool is van verlorenheid en zonde, slave van zonde. En daaruit weggeneem word door God onder die leiding van Mooses. Maar aan die woestijn waar hulle bezig is om te stap, gee God vir hulle opdracht. Julle kan nie so maar net so beweeg nie, my tempel moet daar wees van die tempel, gaan enerzijds oor die teenwoordigheid van God, anderzijds gaan het oor die feit dat hierdie mense hierdie tempel gaan dra. Hulle gaan opslaan, gaan afbreek, en soos wat hulle trek, soos die wolkkolomb en die vuurkolomb beweeg het, so wat hulle trek, en as hulle eindelijk bezig om die mens, wat ek en jy is, tempel van die Heilige Gees, wat Paulus mos van sê in Korintheers, 1 Korintheers 3 1 Korintheers 6, Weet jy nie, jou lichaam is sy tempel Ek en jy is sy tempel. En moet ons die tempel verstaan, om ons self te verstaan. En verstaan hoe belangrijk die tempel is. En wat alles in die tempel was, mense, al die goud, al die dinge wat die is, nie net dit nie, al die andere dele van die tempel. So terwijl hulle bezig was, en ons sê dit nou in die vinnige aksie, dit is dan die slow motion in die vinnige aksie, dan sien jy hoe die temp, die tabernakel vat en het raam in Jerusalem in. Hoe kom Jerusalem? Mensen, omdat Jerusalem nie ander plek is as as Eden nie. Geen ander mens gaan dit vir jy sê nie, dit is nie 10 wat hier so sy nek uitsteek. Hier in de en Pretoria en vir jy sê, Eden is nie eindelijk ander plek as Jerusalem nie. Aan die ooste kant van Eden was daar een tuin, as jy slomd hou. Aan die ooste kant van Jerusalem, wat een vierkante gestaat is, Daar lee een tuin en dit is die tuin van Gethsemanie En recht tegen die kant van hierdie, hierdie uh, tuin van Gethsemanie is daar een berg Dit is die Oluifberg En weet jy wat gaan gebeur? Hou net nou een bykie dop wat ek nou vir jy sê Sta nou hier in die stad Of sien die stad nou daar van die berg waar ons sit En aan die kant is die Oluifberg En wanneer Jezus sy voed daar gaan neersit, gaan die berg in twee skeer. Die enst gedeelte gaan na die saide toe beweeg, daar na die doosiese kant, en die andere kant gaan, sê nie na Hermon sy gedeelte sy wees, dan die noorde toe wegschuif. Dan is daar een poort. Mensen, dit was die poort wat hy was in die dag van die eerste Adam, toe hy daar by die oostpoort uitgeneem is, en hy moes gaan en gaan werk en gaan arbei daar die poort gaan weer op wanneer Jezus sy voet daar op die olijfberg neersit en mense het dit al lang kan gaan onderzoek, hulle kan precies sien waar die naad daar loop daar aan die olijfberg en ek dat dit vir bieke iets beteken oor van Eden tot Eden op alles daarin eerd en begin het en hoekom sluit alles weer daar af alles het begin by die eerste Adam en alles eindig by die tweede Adam en omdat die eerste Adam een bruid gehad het mense daarom gaan die twee, die laatste Adam Jezus ook een bruid hee hy wonderlikke goed nie en jy kan deel wees van die bruid van die Heere Jezus dat jy tot in alle eeuwigheid deel van Jezus gaan wees van sy hele samenstelling sy tweede helfte Tot in alle eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid. Maar mense, dan moet ek en jy gereed wees daarvoor. En ons moet al die goeie verstaan in die skrif. En daarom die hart oorplanting. Dat die heren van ons die hart van klip gaan uithaal en van ons hart van vlees gaan geef. Ach en ek het al hele klomp keer daarby stilgestaan, maar ek gaan uitvannig weer vir jou Uh, by openbaring, dat jy net vannig die konnotatie sien, ek weet ons het nou nie baie tyd nie, ons is by openbaring bly ek gegaan na die 7 briewe toe, na die eerste brief van Ephesus, die heren sê as jy oorwin die 7 gemeentes is die volledige kerk nee dit is die hele kerk, dit is wat ook die breid vandaan kom, kom in die kerk uit hier is die volledige kerk en as jy oorwin die heel eerste gemeente dan sal ek veel gee om te eet van die boom van die lewe wat win die tuin van God is in die paradies van God is. Sien jy gaan ons treed terug. Dan gaan jy eet. God het gekeerd aan die begin, en die mens nie eet al van die narete eers van die boom van die kennis van goed goed en kwaad, en ek het ochtendbiek in die ere dienst, in die 10 die uur dienst daarover gepraat, en ek hartloop nou uit tyd, ek sal nou ongelukkig nie nou weer dit alles kan herhaal nie. En met die tweede brief aan die gemeente van Smirna, as jy oor Lwin, Dan sy hy vir hom, wees getrouw to die dood toe en ek sê die kroon van die lewe geer, die kroon van die lewe. Eers is die eeuwige lewe, die tweede is die kroon, dit wil sê koningskap. Amal in die jimmel het nie die selfde die mense. Kom ek net vannig vir, sê daar in die jimmel, reg op die troon, daar sit God die Vader, Seen en Heilige Gees is daar. En rondom hulle is daar vier weesens en rondom hulle is daar gerbs en dan is daar serafs en dan is daar arts engele vier van hulle en onder hulle beheerse is daar al die ander miljoene, miljoene, miljoene engele. Amal is nie gerps nie, amal is nie serafs nie, amal is nie daar die vier weesens nie, amal van hulle is nie die Seun van God nie, en so meer. Amal het verskillende status. So gaan het wees in die eeuwigheid ook. Hierso kan jy die koninklijke status ontvang, as jy het wel volhard, maar ons gaan later daardere, kan nie. nou door die brief lees nie, ons het ons dan die tyd daarvoor nie, ek gaan net paar verse lees ons tyd op, en ek wil vandag net sê wat by elke van die gebeur, by die tweede en as jy oorwin, dan gaan ek vir jou gee om te eet van die verborge manna, en wens jy tempel nou ken, ons is die voorhof, dan dier die heilige gedeeld, en dan die allerheiligste, en binnen die allerheiligste in goud staan daar die verbondsark, en binnen die verbondsark is daar by voorbeeld die verborge manna. Verborge manna. Dit wil sê God, soos wat hy nou, Paulus, hier in die twaalfde hoofstuk van Korinties gewaas het, of twee Korinties. Goed, wat hy nie kan praat, is verborgenhede. God, deel het nie met amal nie, want amal kan het die nie. Want die deivel gaan vir jou anval, en hy gaan jou toets, en hy gaan weet van hierdie dinge wat met jou gebeur, en dis waar al die elendes vandaan kom, en Paulus sê hy die behade aan, want hy wil graag die dinge weet. Hy verborge manna, en dan een keursteen uh, met een naam, jy gaan een naam kry, wat niemand weet nie, behalwe net juist weet daar die naam, dat wil sê God gaan direct met jou net praat, soos wat hy met Johannes gepraat het, en Petrus wil weet, en Jesus wil hom sê, maar ek het ons dan nie met jou gepraat nie, En dan die vierde brief, uh, sê ek sal vir jou die moorester geën, die moorester, mense, dit is die verlichting van jou verstand, dit is waar die, slondhoud, Jezus het begin skyn, op die berg wat ons sit, op die Taborberg, hoekom het hy begin skyn, hy was in gesprek met die oud testament, met Mooses en Ilea, dit die gesprek tussen die nieuwe testament, Jezus as die nieuwe testament, en die oud-testement, dis wat ek en jy nou hier probeer doen, daar die gesprek moet plaasvind, ons moet sien wat is, wat gebeur tussen hier die twee testamente, dis waar die vereerliking, gaan plaasvind, die morgenster wat opgaan, in jou hart, daar die verlichting, om te kan sien wat aangaan, en dan by die laatste, die vijfde gemeente, as hy oorwin, sal hy beklee word met wit kleren, Wit leres, lie onthou mense, daar die bruid Ons kom alle nader in die bruid Die bruid daar in die laaste gedeelte van openbaring Of openbaring 19 vers 7 Die bruid maak haar gereed en sy het fijn wind, wit, linne aan En dan sê hy, wat is dit? Dit is die rechtverde dade van die heiliges Dit is wat jy doen Dit is soos jy, as jy met die boom vergelijk word en jy draad vruchte Die vruchte is jy goed wat jy doen Jou kleren is dit wat jy doen, dit is jou dade. Daarom die hart van goud want alles kom in die hart uit. Alles wat jy doen en daarom gaan ons later in die theater van God met inbeweeg, so dat ons kyk uh, dat daar die dinge in jou hart aan jou uitgegewees word, dat ons daar die syrurgie onder Godse leiding kan doen. Dan is daar die gemeente, waar ons nou by? Philadelphia. As jy oorwin, sal ek om een pilaar in die tempel van God maak. Mense, as God jou het pilaar maak in sy, in sy tempel, dan is jy deel van sy ewige structuur, en dan sê hy, as dit gebeur, dan sal die naam van God op jou geskryf word, en die naam van die stad uh, sal op jou geskryf word, en die nieuwe Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal en my nieuwe naam, alles gaan op jou, jy het mense, jy gaan so unieke wees en wees en dan die laaste gemeente as jy oorwin aan hom wat oorwinselik gee om saam met my op my troon te sit soos wat ek oorwin het, Jezus oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het dis net sy bruid wat saam met om daar gaan sit mense dan gaan iemand anders daar sit nie, want jy gaan nie tweede helft wees van Jezus En as sy broed gaan, jy saam met hom op Godse troon sit. Weet nie of jy is dit kan snap nie. Ek, ek is eindelijk half uh, sku om te veel vinnig daar oor te sê, want jy moet sit en nadenken, jy moet in meditasie wees, jy goed moet inzak. En ons moet dit kan waardeer en verstaan dat dit een motivering is. Een absolute motivering vir hierdie open hart operatie wat ek moet ondergaan en my hart wat vervang moet word. So die dinge wat uit my hart uitkom, alles wat ek doen, dat het vanuit een suiver hart sal wees. Ek hoop het u een bykie gehelp, terwijl ons daar op die berg gesit het, want ons gaan paar keer nog daar gaan sit en keir, en gesels oor die dinge wat vir ons belangrik is, en wat vir God Belangrik is Mense, dis asem rovend So sing Michael Smit ook Awesome God, en daarmee groet ek jou Mag jou mooi rustige aand he En dat uh, die uitrust as daar omhoor is Die lekker vars kan opstaan En onthou, onthou jou gebedsversoeken Ek het al gebedsversoeken ontvang Bid vir jou Sommag het private gebedsversoeken Sal vir jou bid En die allerseëninge is met jou Shalom